Thank you. Right. dan pastikan wajib memastikan apa yang telah kamu sediakan sebagai berkah untuk hari besok dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh Allah Maha mengabarkan. Dalam pengetahuan Allah, dalam pengetahuan Allah dengan apa yang telah kamu salakan, kan dan lakukan di akan berhubungi. Walat aku bukan nabi nana subah, dan janganlah kamu jadi manusia yang lupa kepada Allah. Ba'ansar aku sahur, maka Allah akan lupakan orang yang lupakan aku, dia akan berhubungi. Ula ikat umum ba'asirun. Orang-orang Muslim -orang yang itu diberi gelaran sebagai orang-orang yang fasik, ini orang-orang Islam <tuk> yang menafkulilah ilmu Muhammad Rasulullah, tetapi <tuk> ikutan dan cara tuju hidup mereka tidak berdasarkan dan tidak berkonsepkan kepada yang sebagaimana yang tidak terserang oleh mana, iaitu iman Islam. Apa maknanya saya hidup dalam Islam? Alhamdulillah, terima kasih kepada Senara Polisi Sambil patilah Dia ada problem di uh, Apa nama saya Di bawah Dr. Islam Muhammad Iman Dr. Qara Sehari Saya ambil sidur Tepat saya, Tepat pegawai penyelam masjid Dan suhir kepada Tepat pegawai eh, Jabatan Kerajaan eh, dan dan kepada tuan-tuan hadirat -tua, muslimin muslimah yang dihormati Allah Alhamdulillah hari ini negeri Selamor melakarkan satu lagi sejarah sejarah yang diadakan pada pagi ini iaitu dengan gelaran benar dalam bahasa laku, ni Ya, promis atau promisor. Program menyemaratkan Islam selangor. Dan Alhamdulillah pada pagi ini, Dr. Uslan dan saya memulakan. InsyaAllah, ya, program promis ini, yang mana tidak lain tidak bukan bertujuan untuk menyemaratkan lagi kalimat mada ya'alim jima'il islam. Kenapa kita dikira duduk dalam Islam? Tentu anak perempuan selia. Bila satu hari saya berterama, di doktor-doktor pakar, disebut, partner. yang dengar terama itu, dia bertanya dulu, boleh tak doktor yang bukan Islam masuk? Saya kata tak bukanlah. Doktor Islam ke, yang Yahudi ke? Doktor Hindu ke? Doktor Pare ke? Ya, doktor Cina ni ke? Ya, doktor kanja ke? Doktor Jepun ke? Mari duduk dulu. Saya bercerita untuk agama ni bukan untuk paksa dia masuk agama. Jadi tak dia orang masuk tangga. Bila dia orang masuk, saya bagi ceramah lebih kurang 2 jam 15 minit. Dua sejak 15 minit Yang dengar doktor itu ada 70 orang Daripada 100 lebih Yang ini yang bertugas untuk Allah Terima kasih Bila saya bagitau, Bila saya bagitau, Uncle Nabi Saya kata Uncle dalam Prophet Uncle Muhammad Salah Alaihi Wasallam Pun Tahu Islam Ibu-ibu ya kita dengar puan ni lelah-elah Pak belakang Nabi oh, Ini kita guna Tara-tara Saya ingin orang Tara Saksman Allah Saksman Ban Azam Saya amat payah <laughs> Jadi dia hilang tiba -tiba, Bila dia lihat Ini dia rasa ke mana Pak belakang Nabi Atau bahasa Yang digilakan Angkat uh, of Nabi dia tak islam. Grand Pastor Prophet tak islam. Wanai pak-pak makan Nabi tak islam. Maka doktor-doktor Hindu tadi ni menghabukkan islam. Dia tengok. Dia kata betul tak? Kenapa doktor tanya sahabat sebelah? Doktor tak tahu kan? Dia kata ada di negara ni. Ada Kenapa doktor tak tahu yang angkel Nabi Muhammad dia islam? Tuan -tuan. sebab buah-buah Melayu sebelah Dostol ni haram tak cerita tentang Islam kepada doktor. yang ini lah yang disebut oleh Perajaan Negeri promis ini, nak cerita Islam, pada orang Islam hari ini pun terlalu nampak ya betul atau tidak? ya, berdua pun nak cerita Islam, pada orang bukan Islam Tuan-tuan pada, saya kata doktor Uncle Nabi tak Islam Saya tak pelik kalau Doktor tak Islam Yang saya pelik Paknakan Nabi pun tak Islam Tetapi saya kata doktor Walaupun Paknakan Nabi tak Islam Tapi dia pendukung Dan dia faham Islam Sehingga so, dia tidak menentang Islam Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu SAW Kita semua sambal dekat Hari ini Tuan-tuan, saya -tuan, katakan Dr. Zali, ia ada empat lima orang. dia India Christian dan India Hindu. Dan China pun ada. Hari ini yang saya minat, doktor dengan nama saya, saya nak bagi tahu tentang Islam. Bukan saya nak suruh, doktor doktor Islam. Biar faham. Akhirnya Tuan-tuan, satu jam, dua jam, lima belas minit. doktor itu tak keluar. Selalu yang kata terpopuh. Orang kita popuh Melayu ini. Kan? dia kata tak keluh doktor Johnny Dua jam suku duduk pakangnya saya raih bayar seperti dekat apa ustaz uh, bolehkah kalau ustaz uh, ceramah dengan MIC demi Allah tuan-tuan dia kata boleh tak ada ustaz ceramah macam ini di depan MIC saya seikhlasnya di si bahagian dok-dok tu kata dia dia kata kalau mencari cerama Ustaz ke dalam desa yang ingat semua nak Dengar Tuan-tuan Islam Yang agama dia cantik Ya Benda cantik Cari cantik, buat-buat cantik Jadikan cantik Walaupun Allah ni Fitrah Allah Inna allaha Jamilun Yuhibkul al jamal Allah ha jameel Allah is very very beautiful Allah sukakan beautiful, wonderful Nampak? Maknanya Islam yang agama memujuk Bukan kasur Islam tak selalu berda'wah Dengan orang mencari perbezaan Cari kasih Islam ni agama dia cantik ya? Benda cantik, cari cantik, buat-buat cantik Jadikan cantik Allah ni Fitrah Allah Inna maha jamilun Yuhibul jemaah Allah is very very beautiful Allah sukakan beautiful, wonderful Nampak? Maknanya Islam ni agama merujuk Bukan kasur Islam tak suruh berdakwah Dengan orang mencari perbezaan Cari perkaraan Diberah antara kita dengan orang Apa dia? Bertang hati Bertang ibadah Masalah akhlaknya sama dengan dalam kelas. Islam tu kita tercerita kepada tak Islam, kepada orang bukan Islam. Pasal hari ini dia buat program dekat luar bukan salah padil. Buat puasa mesti sangkal oleh tu. Pindah dekat sejuk buat dekat mula Sebab ada yang tersisih, seburang-burang dia tak duduk dalam kelompok kita, di luar-luar sana dia buat pokok dia dengar. Anak-anak muda dengar hari ini Tak payah datang, duduk Kamu pokok pun tak apa Islam ini kumandangkan Sebab tu azan kena berjalan Mari tak mari Waktu majlis, azan kena berkumandang Kata-kata tuan Dalam keadaan inna salati Wa nusuki Wa ma'ira ya Wa matati Hidupku Aibadanku Matiku Just for you Hanya untuk Allah Muslimin-Muslimah Ya Allah Selihat Berasa dengar Saya memang tajuk buku Taju buku yang Saya tak dapat dengar Jadi Oh benda aku nak cakap ada ni saya buka buka lama saya tengok salah kadang kita sama orang buku ialah kerana oleh alfadeo tolong oleh dekat tiang tu Dia bukan dekat tiang sebab nak nak undur ni semenda. Nabi sebut Nabi sebut. Kenapa kita katakan program menyemarakkan Islam? benda dengan Allah bukan sedar apa orang agama Allah bukan Niat kita nak seronok sendiri So shock-shock jadi kita minta maaf Kita ada We have a vision Kita ada objective Kita ada masalah Kalau nak balik orang muda Datang majib untuk memang bayar Memang bayar Tapi mana-mana malam tadi saya forum Allah di tempat Saya ada 40 orang Semuanya tu-tu Bukan aku dendak si jor ku. Malam tadi ada wakaf, malam tadi ada warka. Bantaran untuk berazikal. Oh nasib tak kujerit malam tadi ada pura wakaf, malam tadi kedai depan masjid pun ada pura warka. Kita kempai mari. Masih tanda-tanda borong-borong sayur Kita cari duit belia Untuk ajak belia Kursus jenazah Panggil orang resensi macam Ustaz Oslan Kalau ngatuh ni kurang resen Haa orang lagi tuan Panggil belia Datang kursus jenazah Tapi yang datang bukan belia Ya Agastar nebuli, ya Agastar Semua! Mata-mata-mata dinada mata malam saya bersama sepuluh ribu remaja-remaja di Taman Tasik Tepe saya bawa 8 brokulis rok bekas-bekas rok terbasu Abang atau Ustaz Razi kumpulan Melisa sekarang rumah jadi bila di Majid Negeri Kedah tu bila di Majid Negeri Kedah tu rok Abang sepuluh ribu anak muda bukan pakai elok Saya masuk celah ambil barang berni pula dua lagu ramai megah pula saya satu lagu kenapa sebab kita nak ambil kesempatan nak bagitau message to world already tu yang satu Saddam Hussein bila membuka 12 tentera saya kata berdiri adik-adik berdiri, mereka berdiri semua saya kata spotlight semua pasang seluruh sikit kan, tuan-tuan membanggirkan matasi sepuluh ribu lebih kurang dengan pakaian tuan-tuan, ya Allah kalau banyak kali tengok, memang berkenaan tengok sekali cukup budak-perempuannya, budak-laki berkapel-kapel, duduk depan bukan bawah pokok saya kata Al-Fatihah kita kata Ditengok, itu tak ni. <laughs> adik, kita tak ada amal cundeh. Malam ni kita minta keberkatan Tuhan selamatkan garu kita. Tuhok-tuhok kita ni tuan tuan adik-adik sila jangan lupa Allah. Message sampai. Lambat? Cuba baca lah. Alhamdulillah, ya Rabbi. polis jerak-jerak hantar surat hantar cap cabas sejarah fanzar penarah penarah kanibal tujuh tahun kata dia saya teriak malam tadi sat saya tak pernah tengok orang buat benda macam ni ha dengar siapa buat aku lo muslim muslim yang dalam agama tujuh anda nak sembah apa harinya dan doa cepat karna melompat harus. Sudah tak bukan dia tak tahu muka saya pakai baju putih, ustaz Adlin, budak-budak asyalamari. Tapi di celah-celah itu ada hiburan, kawan-kawan. musim dalam babak-babak yang tuan bagi di negara ini. Dalam hidup ini Nabi kata apa dia? Ya, karamun <Susur> min wahuru atu wa keluh Tak kuat aku na, tak kuat aku na, tak kuat aku na, kata tak di sini, tak di sini, tak di sini, ditunjukkan ke lah digilgal. nabi kata kalau elok dalam ini elok luaran kalau buruk dalam ini dah maka buruk luaran semuanya adalah wahiy al-qalb tak minta bukan namanya ha hati. muslim muslimat yang dalam masa Allah pilih sebab tu hati yang baik di insha Allah akan membina iman yang baik amal akan membina perangan akhlak yang terbaik hati yang ekaat, wakjar dengan Allah, kajal licin teratur tanpa Allah, Insya Allah. Semin muslim yang dengan Allah kuliah. Doktor nama ni muka kenal ni nak mari sini, bunyi macam eh malam abe tu, betul kata orang betul ada ceramah. Jangan tu di mana uji, ah biji. Tapi jangan di muzium ke Islam itu jangan wabillah muzium. Sebab benda ni berkaitan pakat dengan hati maklum. Masya-Allah. Rasulullah ceramah saya peminat dia. Wallahi saya peminat dekat Rasulullah. Ceramah nak gonggong-gonggah tapi kalau hati kita problem. Balik kosong Betul kata ular. Jika aku ke del, kaya ada buat bagaimana. Betul kan? Apa yang aku di de del, do, bagaimana. Bila hati dah bela, whatever you do, you know everything is up. Sekarang? Sure. Yes. Whatever, whatever, we don't care about that. Kalau tak, amat, you don't be crazy. Aku teru, aku, so, aku Tapi Tuhan tak terima. So hadid qada tayyib. So fast so hadid tayyib. Allahu Akbar. Talah pada dalam martab kita. Husnudet ke ada buat pahala nikmat dia tu pahala. Sayyidina kita ah and the lord del jazil. Kepenggajian aku sedikit-sedikit. Saya lagu tu lagu hat baiknya khoni jaida renggillah ya patah ke tercung lehera rusi nibadi rusi rusia rusi nibadi subuh itu ya kan, kamu masih tidur lagi jarah-jarah anak gadis Shahid Cashman kena bunuh dengan tentera dot-dot-dot dia dari sebelah Pakistan Jago jago subuh bangun ba weka from your sleep Jago baru anak-anak kamu -anak Jago maruh anak-anak gadis kamu yang berusia lebih 240 orang dekat negeri Cashman kalau tak ada macam tu pun ada, tidak itu bosnya tidak dibunuh di Serbia, dia pun dibunuh dalam kejadian ini. Inilah hasil orang kita ni Sebaiknya dengan pak kita buat kerjaannya lah. Nah, begini lah. Beli disebut kenapa nanti kata mulia kita kena agama. Sebab mulia kita kita serius, kita komit, kita komitlah. Ia kerana kita ada-ada kita jaga tidur-tidur. Bila nak makan baca bismillah. Tak ada baca bismillah pun tak apa. minum, nak baca tak bismillah pun kenyang. tak semua dia. Kenyang. Kenapa baca bismillah? Sebab Dalam saya bernasib di hadapan. Sebelum masuk penyaru sebenarnya. <tip>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 dia macam kejadian ni dia lebih jelas Banduan guna bulu, banduan tapak, menangis. Di sungai bulu, lelaki sahaja. Di tapak, campur lagi mewah, Menangis. Kalau ditakkatakan seluruh, saya jakin dua per tiga tak menangis. Bila tu memelangi, Saya nak kena relax, berulang-ulang. Nak lambut lawang tengah dia-dia dot sedap kita nak buat jojok ni pula dan kita kata oh menangis sana aku sibuk tambah lagu lagi lagu gurindam baru alangkah indah Sudah tahu. Tapi baca Al-Quran dan berjumpa. Jum'an, kalau dia sudah bunuh punya orang. Dia begini di menentu. Dia peluk. Saya Rasanya saya berdaya. Sebab bila ada hidup berhayat, men menghayati is. Dia bukan bisa. Siapa Tuhan kata-siapa dia? Alah, berfikir dalam ilmu itu. Dia sempat dengar kamu ingat keduhan. Apa tu? Jangan tu, jangan waktu kat Belanda tu. Dia kujaluk oh, kat Belanda tu kat jalan. Nanti bagi tahu botiga. Aku lu kurangnya dia. Allah kata bukan ke bukan... kamu tenang everybody ada problem whoever ada problem semua ada masalah tapi kalau mengadu ke Tuhan dalam Ingat mati ingat sakit ingat lelah sangat kau sulit ingat-ingat hidup cuma satu kali. yang tak banyak lah. Ya? Oleh tak tahu ilmu. Muslimim muslima sila. Ini jadinya Allah. Bila orang mengayati agama, Contoh. Bila orang agama Agamah. Ini adalah kata-kata-kata. orang pegawai keadaan. Dia nak mencuri tulang waktu keadaan. Ni penting nak lah semangat Islam ni. Ini jahat ada pula siapa? Dia kata Allah mandai-mandai, macam Islam lama orang tak ada. Ku bangga melawan dengan ini. Siapa cakap mesti seketika dengan Allah, dia malum. Kalau dia betul-betul nak saya tunggu depan dia kat depan kat Allah. Ya? Ku bangga kecohkan dia. Bukan terpakai komplek. Alam tak selangun itu kau nak selang Islam tak semarak lagi ke? Memang tak semarak, kerisuk palohan muhala tak kau segudoh mana yang Islam belum tu semakwal kalau masih bor? Tengoklah, Allah tak boleh Allah kepada takhayyan. Allah mana berarti? Orang hajur, orang hendut, kembang kelak, luka jom. Allah ni dia. Tak ada perkayaan, Allah pada hati. Kita lewatkan tepuk-tukuk. <laughs> kan kau dah kata dah. Kalau lah iman tu nak mari cantik, hasil ke cantik? Fizikal takkan cantik kalau iman. Tidak baik dengan Allah. Betul. Kita bukan kata orang yang pakai baju jahat dah. sembah putaka drama, siapa yang jahat, penyanak dia. Ya. Tetapi kita jahat dengan Allah. Sesai dengan Allah, sembah Adil itu tidak memuliakan kita. Ya, fahaman adli ni kita ada ni tidak bermakna kita punya orang yang baik. Sebab hmm. Nabi kata, mulia kita kerana ada agama. Agama. Kita makan baca bismillah Kita minum baca bismillah Kita tidur baca bismillah Kita nak kata baca bismillah Saya tadi lewat sikit Pukul 9.30 Baca bismillah Sampai dekat tu jauh, Lebih kurang pukul uh, 10.05 minit Sampai sini 10.20 Baca tu lebih kurang dengan talimat saya yakin, kita kena yakin. Kita kena ada-adekan. Kena ada-adekan. Kejayaan sampai tak muzir ini adalah pertolongan Allah. Itu orang yang ada agama. Kena timbulkan tuan-tuan dalam hidup ini. Doktor pembakar jenis dia kata pada Kena ada tiga benda. Berta'arkanu ta'abudi salah satu. salah satu. Rukun-rukun pengibadatan seorang hamba ada tiga benda, Kenapa dia disebut al-hubu, wal rajau wal-hawu? Sebagai orang seorang hamba dia pun tiga. Begini kena ada-ada ajak yang bukan dia mengaitkan mesyik. Al-hubu kita kena rasa cinta kepada Allah, rasa sayang kepada Rasulullah. Rasa sayang kepada agama, rasa sayang kepada ilmu. Datanglah kepada. Rasa sayang kepada pencinta ilmu, penyebar ilmu. Al-Ufu oh, itu bukan dia mari motoristik tuan-tuan, dia tak datang automati. E Kalau di muka dalam hidup ni, doktor ubah kerja tapi dia kata mana? Kenapa ada tiga benda? Dari takaran, tanggapan, budis salah satu, ukur ukur pengibadatan seorang hamba ada tiga benda. Kenapa dia disebut al obbu? wal-raja'u wal-kawpu sebagai seorang Allah, dia ujian dia ni kena ada-ada ajak ajakan bukan dia mengerti Al-Hopo kita kena rasa cinta kepada Allah rasa sayang kepada Rasulullah, rasa sayang kepada Tuhan, dia tak jangka otomatik dia, dia kena adil-adilkan kena buat manis ni. itu bila semayang bukan senang bila imam semayang kita nak nangis sampai Nabi kata kalau tak boleh nangis, buah-buah mana? nangis imam dia baca Alhamdulillah wa rabbil Om lumbang In-Salaam Boleh saja Allahu Akbar Oh Duh Tak tahu Datul yang proud jadi Oh Imam an-Umang ini Alhamdulillah Rabbil Alam Oh Absolutely Jadiأ Tengok N לidea seperti yang ini bila sedap Allahu Akbar Wah Alhamdulillahirrabbi alamin <tipan> Wah oh, dia sepejam mana? Oh, ya. Tiba-tiba Pejamnya-pejam tak ada suatu Celet-celet Kita tengok wanita semuanya setuju dah <tipan <tipan> <tipan> Dia bukan layak mati lah Nampaknya Cinta pada Allah kena buat Hello. Cinta pribadi Awak tengok orang-orang Tengok tengok orang-orang Dia tengok orang-orang Dia otomatik Kepusyak awak Tengok awet Tengok cinta pada Belum tentu Saya kamu ya Allah Ya Allah siapa tak boleh nak buat ni? aku sayang Allah tapi kalau sayang insan saya manusia dan Tuhan tak boleh. tengok dia tengok saya itu bosong katalah tadi malam tadi kata terori empat biji ris dengan saya boleh beres dia bosong saya nak kaya muat tengok anak-anak dahulu -anak, huyu dia surji yes, so, jenis Abah, abah. Apa berita lebah? Ayalah. Banyak cantik. <laughs> Bengkok lekok lidah abah. Entah. Siapa dia? Tengok Umar besok. Bila hati jahat dia tak kata masya-Allah dia kata pada, Puyuh Sebab di Pakistan selama-lamanya, semua rumah yang betul-betul Masya Allah Alamin Fadli Rabi Umar-umar tu tu bangulu Nanti tu Subhanallah Boleh tak ada? Umar kita bangulu kat Selangor haram dah tulis Betul-betul Bila saya tengok pun ada Subhanallah Ya, sekurang-kurangnya so, Paksa lisan payah. Supaya hati jadi yes. Ada satu bus ekspres cantik baru. Lalu ya Allah selamatlah perjalanan bus ini ya Allah. Dengar sendiri begini kita seingat, kita ter ter ter ter ter ter. siapa yang buatkan penipat itu dia ada mengaji sikit dia sudah ya Allah selamatlah perjalanan tadi. Ini tidak belah belah elan bridge back pistol tu putih tunjuk seperti perempuan tu ada apa nak merdeka peletakkan sebut cabut mulah akan hilang ane pun hilang lebih takut aku pun ya allah selamatkanlah perjalanan bhai sebab ke Islam ini, ke Allah, Islam lah sebab keislaman ni kena semarakkan siapa nak penyemarak bontolah kerajaan Islamlah yang bertanggungjawab nak menyemarakkan Islam ambil kesempatan kalau tidak mana kan kata pula masuk jamban nak berak buang pun baca do' ya yeah. hebatnya indahnya hidup beragama saudara Undo apa sama orang yang nisri? nak sama dengan yang nisri sebuah Allahumma jandi bani syaitan Wa jandi bishitin mahal Jalan Tengoklah, lah 15 menit, 10 menit Kuduhak royalty wadhi wadhi wadhi lepas lepah adbe Sunnah Nabi Alhamdulillah Indahnya tuan-tuan bersemara Islam dalam penghayatan umat Islam. Nak makan, baca Bismillah. Nak masuk tandas, baca A'udhu Zillah. Malah apa benda tuan-tuan. Rumah di Pakistan um berubah lah. rumah bangun-bangun, memang betul kata-kata Islam tu dah di tangga sana, panggung sini, nampak tu pun dah Nyanyi atas dia tiba-tiba tak tahu. Dia tahu sama nak tahu. Dia terus juga. Meri-meri-meri sana Itu dia puas bawah Dia pun cekal bali masa pilih itu puas kau Tapi rumah kan lo Masya Allah Haram Min Fadli Rabi Semua rumah rumah pilih Masya Allah subhanallah Masya Allah subhanallah Rumah kita Baru. Penghayatan ini bukan bermakna bercafkah Tulisan itu pun Kau pergi Saya terkejut satu hotas di selama ini Masuk-masuk Allah korang harti apa yang anda lakukan Di dalam bilik ini Bawa awal yang berkenuh Doa nak tidur Doa tidur tak kat sebelah dekat tu cara makan ikut surah nabi ada ada mandi dia tak nampak kita tengok dia sekurang-kurangnya lama orang tu jadi reduce because jahat baik kita dengan dia kunci daripada matok kita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 cara makan mengikut sungai Nabi ada-ada mandi, dia tak nampak kita tengok dia eh, sepulang-pulang dia lama orang tu dia reduce because jahat dari kita dan dari punca daripada mata kita sebab tu kenapa orang sanggup tunggu tengok yurga lawan gana berdua 2 pukul Kalau so, tak pernah dengar tengok orang buta, orang ramai tengok bolak. Jangan ha. kumpulkan kumpul, orang buta pukul 2 pagi dekat kedai. Orang tengok bola dia. Ini ha. bila bangun semuanya pakai tongkat. Masalah kita jahatnya orang kita ni. Terpucar pada mak. Kita pernah tengok orang, orang buta makan asam Kita cuba tengok Tahu kakak saya tu Dr. Profesor, Dr. Dr. Ismail Salad Yang buta tu Kahwil dengan mas dalam pupu saya Dan saya hasnah Anaknya berapa orang, lima orang Buta-buta pun lima tapi anaknya semua semua anaknya semua menjadi apa kata isteri dia jadi masa apa kata dia kawin dengan orang buta waktu itu dia duduk samo Tanjung Bendahara di Palasak yang dekat ke siaga Nabi. Maka nikah dia adalah ha, buta mak dia kata mak dia ni jadi anak mami orang boleh bina duduk dia kena tak apa kau senang senang lah orang, orang, orang pisa lah kan ah senang je senang habis-habis senang tu je tak apa kau senang nikah kan buta minta pusat tak apa orang senang cek lah. hmm, di mana dia ada dia di mana cek ada yang dapat laki tak buta dia masalah ni anak lima tuan buta-buta pun lima kita yang tak buta berudu Abak eh ni dekat menikah dah lama 25 tahun anak tak buta kita bau wudu. Apakah kita ni membabi buta? Hidup lagi sebenarnya tak salah bahasa-bahasa. Tapi nak bab isu al-hubb kena adakan dalam kehidupan kita setiap Allah. Sebab cakap dia rupanya ada masalah. al hubu kena rasa cinta pada Allah. Macam mana? Buat ya Allah Subhanahu Allah. Kak boleh wallah nguat ramai-ramai Allahuakbar nak kata kan ha nak rasa tengok oh subhanallah alhamdulillah ya Allah kan eh lah awal-awal buat dia ni ini kawasan ini adalah kawasan kebalangan tiba-tiba depan mata kita yang kebalangan depan pampang sembok pulihlah Allah. Sesungguhnya Allah telah mentafsirkan gerak-gerik-Nya. Tulis itu. Patuhilah undang-undang. Kerana patuhlah undang-undang itu adalah satu ibadah kita sebagai seorang Islam. Pulih. Ini ada beg kat bawah. Pihak dia panjang, pinggang dia ke bawah lembut. Gambar itu, Allah saya tak nak tengok gambar lembu. Apa? Kenapa dia buat lembut-lembu, Abang? Kata anak buah, itu dia cara lembut-lembu nak melintas. <laughs> Nantap kedai aku ni. lalu dekat kawasan hijau yang berbelik-belik tu. Dah matang <laughs> Anak saya mulut dah tengok aku. Abang, kenapa dia dah matang korang, Abang? Kawasan ni ada konten harum tunai. Ya, tu. Al-Fatihah. Dia sempatnya. Tuhan akan berubah. Tulislah. Iyalah Allah. Ini nak berubah. Bukan senang nak berubah. Al-Fatihah. Beruk baik kenal ya, lah. Beruk. Al-Fatihah dia sekebut beruk. Damianya ada ular datang mana patut beruk tu. Nama beruk tu awi. <laughs> dia kata kenapa mereka tak senang panggil. Wih. Wi tapi dengan saya cukup musuh. saya selalu, saya tu. Dia cukup marah. Ada barang aku dia mati. Buat dia marah, adik, marah dia marah betul. Dia niga, saya sedih, sedih. sedih. Buat mulut kenapa tu ular dia? Beruk dengan ada peruk yang ambil buah jelini. Ada beruk membuang besar. Ada beruk membuang air. Buang pun tak sedih, tukar handil begitu aneh. kat dasar perché poi dello selepas belak-belak dia ambil jerit dan dia tahu pulak jerit butik direntok yang masalahnya yang kemana cak baru nak buat progress promise berko-beris dapat tin ayo betul tak boleh bro itu aku semangat betul nak gerak dalam laju nak aku nak aku nak muluk pula ni tentang apa masyarakat, maknanya kacau kat masalah dia ni Mati sepukul uh, Sebelah asing, lagi sebelah menit? Boleh? Bolehkah? Boleh... boleh, boleh, boleh Ustaz ni panjang dia, betul-betul siang macam siang-betul siang-betul Apa jangan lebih tak kaku Tuan-tuan Yang kedua kata, apa kata Zahir dia Al-hubu tu kena paksa, kena buat, kena ada-ada kan. Yang kedua tak terhibat Ya, coba Al-Hawfu Kena ada rasa Kan rasa takut dengan Allah oh, no. Takut dengan hantu Itu otomatik Takut dengan polis Roblox <laughs> Lesen tak tahu kan Allah, polis hmm. Otomatik takut Tapi <laughs> cerana Nampak-nampak polis yang kembali Dia pegang Paperball itu Terus ini aku pikirkan liko dia takut automatik tapi takut Allah bukan takut automatik. Dia kena ada ada. Aminumlah bro, minumlah yang ada bro, you boleh minum ah nampak minum semua. Aku boleh minum. Tapi aku uzar takut kalau aku minum aku matilah. Allahu akbar. Begitu Nabi kata, la yazni ajza selepas wasilah cintakan Allah dengan ikhlas yang kedua takut akan larangan-larangan Allah. Saya nak ibu-ibu akan datang satu depan ya. Kemping tu orang libong, pergi memang kosong dan jangan takut. Ada masuk saya turun tapi sayang berita saya lambat sangat. Minggu depan saya dekat sama Tujuh bulan dia dekat kedah. 23 dekat kedah hijau di Selama Perak. Tung bulan kosong, kosong yang kedua, minggu yang kedua bawa kosong kebetulan jangan tak pun siap. Saya mari dah insya-Allah saya mari. Panggillah. Tak kira tu datang tolong kosong pengen promise kami buat. anak-anak. Cuci solat ajak anak-anak joging-jogilah, joging jangan nak buatlah bukanlah pakai baju ori tak payah pakai tracksuit dabuk anak perempuan beli baju yang macam ni hak sakinah payah-payah duduk duduk nyebok tu bentuk tu ha duduk dengan drama tak walaupun aku di dok al-hensem tapi soraklah Ya. Kempen lima. Tam, dia kempen tu olive ball sambil dia memegang pokok macam tu Ada masa saya turun tapi sayang berita saya lambat sangat. depan saya dekat sama. Tujuh kat bulan saya dekat Kedah. 23 dekat Kedah Rio di Selama Perak. Bulan kosong tu yang ke minggu yang kedua bawa kosong Kebetulan tak pun siap. Saya nak saya mari dah insya-Allah saya mari. Panggillah. Tak kira suka tolong kosong program promosi kami buat. Panggillah anak-anak tuan. Cuci solat, ajak anak-anak jangan-jangan jogilah, jogging janganlah buatlah. Bukan suruh pakai baju longyi tak payah duduk pakai tracksuit sembap, anak perempuan beli baju yang macam ni. Pak Sakinah banyak-banyak tutup, tutup nyubuk tu, tutup tu. Hadirjuk report Lenovo dengan drama Ustaz. Walaupun aku tidak alim sem, tapi soraklah. Ya. Saudara. Ulang balik. Bukan senang nak wujudkan al-khaufu kepada Allah. Mereka kena ada-adakan. Dan yang terakhir jangan silap, ar-raja'u. Ada harapan. Kita cinta Allah. Kita takut Allah. Akan terbena dengan sendirinya Harapan Yang kita indahkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maknanya Yang pertama Yang pertama ibu-ibu Cinta kepada Allah Yang kedua takutkan Allah Kenapa ibu-ibu datang dengan puyuh ni Sebab cinta kemahin kalau kau takutkan apa yang dibuat ke ditanya oleh Allah. Dan yang terakhir daripada doa iaitu harapan kita juga jangan takut. Allah kalau dia takut, Allah tepat. Contoh Allah kata wa ma tu bi ummin Barang siapa yang menakahkan hartanya sesuatu daripada hartanya fa wayuzlibu Allah pasti akan membalik wa ma tuqim min khairin fali Apa dia? Allah akan ganti balik Ini janji Allah So kita buat hari ini Kita balik Masa kita akan balik Lapan untuk hari ini Kita so akan balik Tuhan ganti balik Lapan untuk orang Itu harapan dia Kenapa kita salat Kenapa kita puasa Kenapa kita mawrah Kenapa kita kemaluan? Harapan supaya kita dapat Al-Firdaus Surga Allah Al-Firdaus Al-Firdaus dan seterusnya disebabkan di tiga perkara tadi. Mulia yang kita terkena agama dan yang kedua yang kata Nabi marwah kita adalah ilmu pengetahuan. Ini antara program Smart Bukit Bakol Zak. Beluaga eh, pula kantin dalam tu. Eh, ya, sekarang bagi yang 13 keping tak ya? Tak apa tuan. Eh ilmu pengetahuan maknanya maruah kita tuan orang beriman orang Islam tidak bermaruah kalau jenai malah belajar banyak nah awak UPSR UPSR dah nak buat dah konelok juga saya pun meluat nak tengok sebab UPSR ni pendidikan kita hari ini dia terutama langsung masalah agama sorry Tepat -tepat cikgu tak dapat cakap guru sini minta maaf saya boleh cakap mana-mana cikgu, cikgu, cikgu, cikgu. cikgu. Terus pendidikan nasional hari ini Langsung so tidak penting agama UPSR BM ada dua Betul tak tidak? Med, geograf, med Sign English Agama ada Terhati-hati Belajar Belajar Bila tak ada Bagaimana Bukan senang Nak ubah manusia Bukan ...tapi kita campur untuk kebaikan orang rumput insyaAllah. Seulang berlaku. Bukan senang dan bukan segera kita nak rumput hati manusia. Tapi kita buat program macam ini. jauh harapan program promis yang dikawal ini. Harapan supaya orang faham. Oh Islam buku macam ini. Harapan bagi orang muslim muslih orang bukan Islam. Biar dengar. Oh Islam macam ini. Tiga orang sahabat di Yuki. Bersir dia juga. Ya? Tak bersir. Hati. Dua orang yang orang Melayu. Orang Tantan orang. Orang Tawad orang, orang. Satu yang berada. William. Orang UK. Bila budak Naib ni. Bersir. Hati. Alhamdulillah. Kata Yusra'adim. Ya Alhamdulillah. Allah, dia ya balik-balik. Kata si William ni You cakap apa ya Cerita terjemahkan ha? Hari tu juga William Mengucap La ilaha illallah Sebab apa orang tali nak ucap Sebab perangai kita Tak menggabar ke islam kelebaran kalau tidak kenapa Syekh Mama Abdul berani-berani bercakap, kalau nak tengok Islam di Perancis aku pergi aku tengok Islam tapi nak jumpa orang Islam itu bayar aku balik ketemu tengok aku nampak orang Islam aman tapi nak jumpa Islam itu Ketua Bersi cakap di marah oleh sebuah pemerintah kerajaan negara-negara itu dan dia berkata Islam itu Hilang keindahan kerana yang Baratis Sahabat Baik orang baca keelantan Belajar cepat jodoh Masuk tandas jumpa orang Arab bumi, Maaf Arab Kristian maaf Orang kaya orang dia Dia muda lagi baru senang dah tahu Buda berisahat Tahun saya masuk baca doa tapi bila keluar, orang tua-tua dalam itu. Hai, jadi tak payah marah. Rupanya lebih dia kecil takut pada keluar. Bila kawan dia alhamdulillahilladzi aafa li torto. Maka arah bersih pegang. Ialah pula. Mengalamma ke hada doa. Siapa yang mengajarkan doa kepada tuan-tuan tadi? Dia kata, "Alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yang mengajar saya ialah Rasulullah Tidak tahu lah, dia pegang kawan saya Dia takit keluar dari tanah Fashyadat Fashyadat Fashyadat La Rila khairan Allah Muhammad Rasulullah Tidak Bagaimanapun lama untuk arak Ibnas orang ini sudah masuk Duduk dalam Kristian Umur sampai lima lebih Ibu-ibu dengan sahabat kita Masuk tanda keluar tanah Ini cerita dengan anda Islam buat orang tersebut-sebut. Orang kita nampak benda-benda di sini. Orang kita kentuk begitu. Orang kentuk kena setan. Atau kentuk? Setan begitu. Orang adjur begitu, dia kena kena kena macam kambing. Kambing begitu. Orang kita nampak orang ini. Cuma tiga, saya nak alih pula Tadang-tadang-tadang Tadang-tadang Tidak-tadang Dia tak apa-apa Nantikan Indah cantiknya kita Kerana ada Nantikan Orang-orang Orang tu PUSH Tadang nak mati Aku ni Mudah tu cukup PUSH Rampau ni Saya nak alih pula Dia ambil pendak Dia tetap langsung orang balik maka dia berbelah Musuh Islam tadi Oh kakak, dia Ali, why do you don't Dia tak ada yang jisimulah Oh, cakap oh, Dia kata, aku datang berperang dengan kamu Berbunuh-bunuh dengan kamu Kerana Allah Jadi bila saham, udah buka aku Aku takut aku bunuh kamu Kerana Allah, pasti kerana marah Kalau kamu nak kawan balik, kamu Buat ini dicapai Betul Ali ya Ali La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Dan tuas Ya Allah Dan Islam Benar-benar kena beratkan Yang berat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 pok dia makan bismillah. Dapat apa dia? Seorang sahabat ketika berperang di Afghanistan. Ini kawan-kawan Arab je. Ketika dia sebab dia yakin pagi-pagi dia tak mis bismillahillazi la yadhur ma ahmi shay'un bil ardi wala Dia tak mis walaupun mati dia mati syahid. Tapi nak cerita mengelok daripada mati itu wajib. Jangan mati syahid. Oh, dok no. tu mati badah pahit semuanya. <SILENCIO> mati syahid jangan salah bulat-bulat. Lawa. Mengelak akhirnya apa dia? Akhirnya dia nak buang ai besar tempat kena berkat bismillah tadi ni kadang-kadang selia. Dia umpat kaki aja. Ibu tiba-tiba debar Yang dia peluru kata-kata Jatuh tempat yang dipijak hancur dia pijau Honcur Dia berterpelantik Tapi dia kata, inilah berkat Bismillahirrahmanirrahim Nampaknya eh? Kalau lah kita tak beratkan berapa besar Jadi muslim selihat Indahnya kita cantik ibu-ibu pada Kerana kita ada agama Bila ada agama Alhamdulillah Adalah ada maruah Nak cakap cahayaanmu kepada kedudukan kita sebagai seorang ini Islam. Dan di Selangor insya Allah. Bila orang mari tengok oh dia kata orang Melayu Selangor dia minat kepada ilmu gambaran yang baik. Bilang. Bukan tak ada masalah dia. Apa orang buat tadi lalu doa. Apa orang buat dia sedang mengajipu. Oh. Ya. Yeah. Wanda pun. Dan, nak menari, nak kelak malam, Dua buah kelak malam dua buah menyanyi. Mak salah nak nak sebeloho ke kenal dah. Kata-kata dan bogek melambak dekat mereka tu. No. Dia mari teng ada di breng. Minggu selama buat pada hari ini insyaAllah allah Tanpa persiapan, kalau tidak ada support, tidak ada sokongan tuan-tuan, ibu-ibu, tidak ada doa ibu-ibu. Saya yakin Hidup kita ni Walaupun sementara waktu Tapi tidak dinasak oleh ada Allah Semua hal Ustaz Osman sama Saya pun sama Semua sama. Tapi how to lead lah like. Bagaimana Tuan-Tuan Ibu-ibu pimpin hidup Tuan-Tuan dan -tuan, Ibu-ibu Sebab kita nak masuk Bagaimana kata Zul, ya Andainya Ku pergi Dulu Ku nantimu Di pintu Sudah orang muda ni hindi pembahalan daripada begitu agak-agak kita masuk syurga insya Allah kita dekatkan babay orang muda ya. you are sekedar tiga ya. ayo ayo letak syarga orang boleh kita tak. tak boleh dan kita takkanlah nak dudak pintu orang muda kita masuk sama-sama boleh tak silap boleh tak silap di belakang boleh tak ya? eh, insya Allah jumpa lagi yang baik dari Allah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 Tuhu, Tuhusman pun ada Daripada syarat-syarat tadi Doa lah, doa lah Ya Allah, pandangkan urugu mereka ya Kayakan susah kami Ya Allah, lepas dibaringan di, di kotor pula Contoh lah, senang tak ada terkelat Dan insyaAllah Doa, ku dalam doa Tentuak-tentuak. Bila kau pergi berhidayah. Assalamualaikum. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dan dengan doa dah ada. Tutup dan atas kata Dan surah al-Asr. Subhanaka Allahumma wa bi'amdika. Ajhadu ala ilaha ilaha ilaha al-ansar. jadi memang modal memang dengan dua orang awak gua selenggot